și în și pe pământ, el și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea le 003 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa după cum am făgăduit în lecțiunea trecută, Astăzi ne reluăm obișnuința de a prezenta un aperitiv iubiților ascultători înainte de intrarea în lecția propriu-zisă. Vom începe, astăzi, într-un ciclu de șapte-opt lecții, să vorbim despre Tom, micul orfan handicapat. Învățăturile care ne curg din această întâmplare au un efect deosebit de mare asupra noastră, în măsura în care luăm aminte la ele. Așadar, vom începe astăzi să vorbim despre Tom micul orfan handicapat, prezentând mai întâi împrejurările în care se afla el. Într-o odaie micuță și sărăcăcioasă din podul unei case situate în a unui mare oraș, zăcea un băiat orfan cu numele Tom. De mai bine de doi ani zăcea acolo, culcat pe un pat sărăcăcios. Părinții lui muriseră de mulți ani și l-au lăsat în grija unei rude bătrâne pe care băiatul a numit-o Mama Mare. Tom se născu olog și în tot timpul vieții sale, tot suferind a fost. Cât a fost cu putință, mai făcea câte o treabă la câte cineva ca să câștige câțiva lei, dar foarte curând, după moartea părinților lui, n-a mai putut să părăsească patul. Proprietărea sa casei, o bătrână, a dat orfanelui o din podul casei ca să stea acolo. Când trăia mama lui, ea l-a învățat să scrie și să citească, dar aceasta fiind creștină numai cu numele, n-a avut cine vorbit de Domnul Isus. De multe ori, iar n-a s-a dus și la adunare, dar mai mult ca să se încălzească lângă soba din sală. Rebegit de frig, ostenit de flământ, cum era, avea era în stare să ia aminte la ceea ce se spuneau acolo. Când a venit însă vremea să zacă singur în odăița lui, atunci i-a dus aminte de acele serii Și i-a dus aminte de câte un cuvânt pe care l-a auzit atunci și, încet, încet, S-a născut în el dorința să afle cât mai mult despre acele lucruri dumnezești și dacă s-ar putea să aibă și o Biblie care să fie a lui. Într-o zi a rugat-o pe mama mare să-i facă rost de o Biblie. Răspunsul pe care l-a primit n-a fost deloc îmbucurător. Bătrâna i-a spus cu ton bagiocoritor că ea nu-și bate capul cu acestea. Și apoi pentru ce ți-ar trebui ție o Biblie? Tom a rămas foarte întristat că nu putea să ajungă să obțină cartea dorită. Totuși dorința nu i-a părăsit sufletul, ci din potrivă l-a înflăcărat tot mai mult. Într-o zi, Tom zăcea ca de obicei în patul lui, când deodată a auzit pași urcând pe scară. În clipa următoare, iată că Iacob, singurul prieten pe care îl mai avea pe lume, a intrat în odăița sa. Bine te-am găsit, Tom!" strigă Iacob foarte mișcat. Am găsit serviciu în alt oraș. Mâine plec să-l iau în primire și am venit să-mi au rămas bun de la tine." Apoi s-a așezat pe marginea patului ștergându-se doarea de pe frunte. Vestea pe care o aducea Iacob nu-l bucura deloc, pentru că dacă nici Iacob nu mai era, atunci nu mai avea pe nimeni care să mai dea pe la el câteodată. Părăsind aici pentru câteva cripe povestirea, vreau să atrag atenția fiecărui ascultător să se uite în jurul lui, să ia aminte la alții care sunt pe lângă el, pentru că fiecare dintre noi avem câte un tom părăsit de toți pe lângă noi, fie că este teolog, fie că este părăsit din și una din motive, să facem binele acesta și să-l locuim pe Iacob, cel din poveste, adică să ne facem obiceiul să mergem și să-l vizităm. Grea este singurătatea. Întorcându-ne înapoi la povestea noastră, îl auzim pe Iacob, prietenul lui Tom, că îi spune, Ți-am adus un dar frumos!" Uite, Tom, îți aduc aici o hârtie de 100 de lei. Nu-i așa ca se cheltuiește acești bani numai atunci când vei avea mare nevoie de ei? O, Iacob, tu ești așa de bun, spuse Tom mișcat. Uite, acum, acum am neapărată trebuință de ei. Adevărat? Și pentru ce anume? Ca să-mi cumpăr o Biblie. <laughs> o Biblie? Deci așa. Cine a mai auzit vreodată ca un băiat să ca tine să dea tuția bani pe o Biblie? Săptămâni și luni de zile au trecut până să strâng bani cu bani această sumă?" Dragă Iacob, nu te supăra!" se rugă sărmanul băiat. Uite, tu pleci și eu am să fiu și mai singur decât până acum. De aceea doresc atât de mult o Biblie. Te rog, adu-mi una, adu-mi-o repede, repede, nu așa." Nu departe de aici locuiește un om care vinde Biblie, du-te la el și cumpără una." Dar Tom, ce vrei tu să faci cu ea, băiete?" întrebă prietenul profund nemulțumit că banii lui, adunați cu atâta trudă, urmau a fi cheltuiți pe un astfel de lucru. Tu nici n-ai fost la școală și acum vei putea să înțelegi ce scrie acolo în Biblie?" Uh, se poate, Iacob, dar am o dorință așa de mare după o Biblie. Știi tu pentru ce?" Cred că ți aduci aminte cum am fost amândoi de câteva ori la adunare. Și acum vreau să știu dacă oamenii aceia au spus adevărul despre Domnul Isus. Acest lucru l-a pot afla numai din Biblie. Te rog, Iapucov, te rog, te rog, prietenul meu bun, cumpără-mi o Biblie care să-mi fie din partea ta un dar de frumoasă amintire. Prin aceasta mă vei face foarte fericit. Ei bine, bine, Tom, atunci am să mă duc să-ți cumpăr una, dar nu știu de unde. A, îți spun eu! Nu departe de aici stă omul care vinde Biblie. Întreba și tu de el, pentru că toți îl cunoști, să-l găsești îndată. Dar Iacob nu se grăbea. El dorea să împlinească rugămintea prietenului său, însă pe fața lui se vedea bine că nu o făcea cu voie bună. A plecat, coborând scara mult mai încet decât o urcase. Totuși, era băiat bun la suflet, așa că, până să se întoarcă cu Biblia, ia pieri mulțumirea. Iubiți ascultători, Încheiem relatarea povestirii pentru lecțiunea de astăzi. Vom afla în lecțiunea viitoare cum a adus Biblia și cele ce au urmat de aici. Doamne Tatăl nostru Ceresc, noi toți cei care avem Biblii la îndemână, unii le avem și în casă, ajută-ne, te rugăm să le prețuim, deschizându-le și deschizându-ne și inima față de călăuzirea și lumina Duhului Tău cel Sfânt să primim adevărul din ele care ne aduce mântuire acum și fericire aici și în vecii vecilor. Amin. Ce lucruri minunate ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun bănos nu la pus, pus poate harul tău din lumina pe care a dus-o pe pământ Domnul Isus Hristos profetul prin cuvântul său cel scris ne apropiem și noi acum iubiți ascultători, să primim sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt cercetând Evanghelia așa cum ne-a lăsat-o el, scrisă prin Apostolul Luca. Suntem încă la versetul 2 al capitolului 1, în cadrul căruia avem câteva gânduri spuse și de alți părinți ai bisericii, care au trăit în secolele primare, cu privire la importanța respectării Scripturii așa cum este ea, cu privire la valoarea Scripturii aplicată peste viețile noastre, ca să putem să ajungem la adevărul pe care ne l-a lăsat Domnul Isus. În ce privește relația noastră, atitudinea noastră față de Scriptură, o tradiție fără adevăr, fără adevărul Scripturii, spune Sfântul Ciprian, este o eroare veche. Limpede scrie și Sfântul Chiril al Ierusalimului. El scrie următoarele. Învățătura despre tainicile lucrări ale lui Dumnezeu nu trebuie să se predea la întâmplare și fără dovezi din dumnezeieștile Scripturi,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 Spântul Atanasie cel Mare, socotit drept părintele Ortodoxiei, spune clar și puternic. Să luăm aminte la spusele lui. Acestea sunt izvoarele mântuirii, adică e vorba de cărțile canonice ale Noului Testament, pentru ca cel însetat să se adapte cu cuvintele vii pe care le conțin. Numai în acestea se cuprinde doctrina credinței. Nimeni să nu adauge, nici să scoată ceva din ele. Citatul acesta este scris în Epistola Pascală 39. Sfântul Justin Martirul, un alt credincios, în lucrarea Apologia 1 la 66, scrie așa. Evangheliile sunt memorii ale apostolilor. Canonul Scripturii este perfect. Suficient în el însuși și mai mult decât suficient pentru orice lucru, ne este spus de către Vincențiu în comunitorium 2 cu 2. Am dat aceste citate din vechi scriitori creștini ca să slujească drept documente pentru apărarea integrității Sfintei Scripturi, pentru limpezirea autorității ei față de cei care o pun pe o picior de egalitate cu așa zisa tradiție. Lucrurile care s-au petrecut printre noi, spune Evanghelistul Luca, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Să știm, nu poți să ajungi cu adevărat slujitor al cuvântului decât atunci când te desparți de tot ceea ce este străin față de cuvânt.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 Scrie Cartea Proverbelor, capitolul 30, cu versetul 6. Un duhovnic francez spune, Mai bine-i să -i bei din izvor decât din râu. Izvorul este curat, râul însă nu. Să bem, deci iubiților, din izvorul curat al Sfintei Scripturii. Râul tradiției nu prezintă nici o garanție. După cum ne-a dat apostolul Luca, Ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitoarei cuvântului. Cât de importantă este rămânerea în lucrurile de la început și cât de importantă este supunerea și ascultarea de ele? Lucrul acesta se vede limpede și din acest verset. Nimeni nu poate ajunge slujitor cu adevărat al cuvântului lui Dumnezeu dacă nu rămâne 100% în Cuvânt. A fi slujitor înseamnă a te supune, a te lăsa condus, a te lăsa judecat de Cuvânt și a lăuda pe Dumnezeu, stăpânul Cuvântului, pentru minunatul său adevăr. În versetul 3 de la capitolul 1 din Luca, Evanghelistul continuă ideea începută de la versetul 1 și spune: Am găsit și eu cu cale. Prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele. Iubiți ascultători, când este vorba să spui sau să scrii ceva cu privire la adevărul lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinești mai întâi o condiție, și anume, să cercetezi cu deamăruntul, așa cum spune Apostolul Luca, toate lucrurile, ca să nu se strecoare nimic neadevărat. Acei care au descoperit că într-un anumit loc se află aur sau pietre prețioase, încep să sape, să cearnă pământul sau nisipul cu diferite site sau cu aparate și așa dau de aur. Ceea ce este de valoare nu se întâlnește pe toate drumurile, ci se află în adânc și în cantități mici. Numai după o muncă stăruitoare de cercetare și cernere, se ajunge la valori mari. Cercetătorul sincer este acela care este gata să caute și să găsească pretutindeni. Cercetătorul cu idei preconcepute, adică dinainte formate, este acela care se hotărăște dinainte unde să caute și unde să nu caute. De cele ce spui sau scrii atârnă viața, sau moartea multora, de aceea, mare atenție, tu ești răspunzător de orice cale încurcată pe care o arăți. Tu ești răspunzător de ea. Dacă nu spui sau scrii adevărul, tu ești o călăuză spre întuneric și spre moarte, ești un misionar al diavolului chiar dacă zici că faci lucrarea lui Dumnezeu. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevărul obiectiv prin care omul ajunge la mântuire și acest Sfânt Cuvânt trebuie arătat oamenilor așa cum este el, fără a fi trecut prin felul de gândire al diferitelor grupări religioase, mai vechi sau mai noi, din creștinism. Avem dreptul și datoria, ca urmași ai Domnului Isus, ca oameni eliberați de El din robia păcatului și arătăcirii, să cercetăm, să examinăm în lumina cuvântului scris al lui Dumnezeu, Orice învățătură pe care vreun om sau vreo grupare de oameni vrea să ne o impună. E vorba de mântuirea noastră și nimeni nu este mai interesat în această mare problemă cum suntem noi înșine, că e vorba de noi. Dumnezeu ne îndeamnă la lucrul acesta și dacă nu-l facem, vom avea de dat socoteală în ziua Marei Judecăți. Deci ne spune Apostolul Luca, după ce am făcut aceste cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, ți descriu scriu șir unele după altele. Nu trebuie să înghițim, deci, orice, ci să cercetăm cu deamăruntul lucrurile sau învățăturile ca să le descoperim obârșia. Dacă nu-și au obârșia, dacă nu-și au rădăcina în cuvântul scris al lui Dumnezeu, să le aruncăm. Oricât de drag ne-ar fi omul care ni le spune și oricât de scumpă ni s-ar părea gruparea religioasă care ni le îmbie. Numai ceea ce vine din Dumnezeu, din cuvântul Său scris, face bine cu adevărat sufletului nostru, pentru că numai acesta este adevărul. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur în felul următor. Nimic nu este așa de folositor ca citirea Sfintei Scripturii. Nu te uita în Biblie, ci citește în Biblie cu stăruință și păstrează cu grijă în memorie cele citite, căci adevărata hrană este cuvântul Lui Dumnezeu. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune răspicat, Nu sunt oare dumnezeieștile scripturi mântuirea noastră? Păstrează așadar acest depozit nezdruncinat și nimeni să nu te clintească. Sunteți nedrept cu voi înși vă dacă nu citiți Scriptura, glăsuiește limpede Sfântul Antonie cel Mare. Începutul oricărei învățături este cuvântul lui Dumnezeu, statornicește puternic Sfântul Vasile cel Mare. Sfântul Ieronim declară că nerecunoașterea Scripturilor duce la nerecunoașterea lui Hristos. Un alt învățător creștin din secolul 3, Clement Alexandrinu, în lucrarea strumata 7 cu 16 spune: Noi folosim scriptura ca o normă pentru descoperirea lucrurilor. Fericitul Augustin, care se adaugă acestei idei, spune foarte luminos: În scriptură a vorbit Dumnezeu prin mijlocul oamenilor și într-un mod Omenesc. Iată, iubiți ascultători, de ce trebuie să fim atât de atenți cu scriptura și trebuie să-i dăm locul numărul unu în timpul nostru și în ocupațiile noastre. Apostolul Luca ne spune că după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, ți le scriu în șir unele după altele. Un lucru interesant observăm aici. Pentru cuvântul Obărșie în limba greacă, este cuvântul anothen, care înseamnă de sus. Luca a fost un om care a căutat lucrurile de sus și a ajuns să fie așezat în locurile cerești, după cum citim la FSN 2,6. De la înălțimea acestor experiențe duhovnicești a verificat cele ce îți s-au povestit. Este foarte important să reținem acest aspect. Dacă prin Duhul trăim prin credință în locurile cerești și prin acea lumină cernem toate informațiile care ni se dau, niciodată nu putem fi duși în eroare. Vedeți, credința cere seriozitate, doar este vorba despre viața veșnică a noastră, dacă lucrurile pământești nu le primim decât după ce le-am cercetat, după ce ne-am convins că sunt bune și că niciun pericol nu vine asupra vieții noastre prin ele, cu cât mai mult trebuie să cercetăm totul când este vorba despre mântuirea noastră, care este veșnică. Trăim într-un veac când oamenii caută să fie tot mai siguri în ceea ce știu și ceea ce fac. Pentru aceasta, știința și tehnica modernă au creat ingenioase laboratoare și aparate de mare precizie. Totul se măsoară, se analizează, se calculează și se verifică. De ce oare nu căutăm să fim tot atât de siguri și în cele duhovnicești, cum suntem în cele pământești? De ce este atâta superficialitate în crezul multora? De ce tocmai în cele mai deseamă probleme ne mulțumim cu starea de nesiguranță? De ce primim ca adevărate unele lucruri pe care nu le-am verificat și nu suntem siguri de ele? Fratele meu, stai și gândește-te serios la lucrurile acestea. Tot ce bate la ușa gândirii tale, care nu-și are o bârșie în cuvântul scris al lui Dumnezeu, respinge-l. E jos pentru tine. Domnul să-ți ajute la aceasta. Amin. În versetul următor, în versetul 4 din capitolul 1 de la Evanghelia după Luca, Evanghelistul Luca își justifică motivul pentru care a luat această atitudine, așa cum a descris-o în primele trei versete, și anume spune Ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. De felul cum cunoști adevărul, atârnă viața și fericirea. Domnul Iisus spune în Ioan 17,3 Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și El a fost dat de Dumnezeu nouă oamenilor pentru mântuirea noastră, pentru luminarea și mângâierea noastră. Căile prin care Dumnezeu ne-a vorbit sunt diferite, dar adevărul este același și rămâne același în vecii vecilor. El ne-a vorbit prin oameni aleși, prin îngeri și la urmă prin Fiul Său prea iubit, Domnul Isus Hristos, după cum găsim la Evrei 1 cu 2, pentru ca noi să înțelegem și să primim adevărul veșnic în care avem viața și fericirea. În afară de legea și poruncile date prin Moise, poporului lui Israel, Dumnezeu nu ne-a dat scris cuvântul său, ci l-a rostit prin viu grai și a poruncit în unele cazuri să fie scris. Deci cuvântul său a fost întâi nescris, iar când s-a scris, nu s-au scris toate vorbele rostite, ci numai atât cât a fost nevoie ca omul să știe adevărul și voia lui Dumnezeu care îl pot călăuzi spre împărăția sa. Ceea ce s-a scris însă, este o lucrare întreagă la care nimeni nu mai poate adăuga și nici scoate nimic, pentru că atâta cât este în Scriptură, este de ajuns omului spre cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său Iisus Hristos, atâta este omului de ajuns pentru mântuire și desăvârșire. La Evanghelia lui Ioan, la capitolul 20, citind versetele 30 și 31, felul următor. Isus a mai făcut, înaintea ucenicilor săi, multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul Fiului Dumnezeu și, crezând, să aveți viața în numele Lui. Dar chiar și ceea ce n-a fost scris din cele făcute și spuse de Dumnezeu nu contrazice ceea ce a fost scris. Este același adevăr. Dumnezeu nu a îngăduit să fie scris pentru că n-a fost nevoie, cine spune însă că cuvântul lui Dumnezeu nescris este tradiția, nu are niciun temei și face lucrul acesta numai pentru a justifica niște învățături și practici străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu introduse în biserică. Sfântul Evanghelist Luca, vrând cu tot din adinsul să îl încredințeze pe teofil de adevărul lui Dumnezeu, rostit prin viu grai, a scris sub călăuzirea Duhului Sfânt tot ceea ce era necesar pentru cunoaștere și mântuire. De aceea zice el, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Adică spune acest scriitor sfânt, ceea ce scriu eu, prealesurile teofile. Este întemeiat, este învățătura cea dreaptă, este adevărul veșnic al lui Dumnezeu, deci nu te mai lua după alte învățături care circulă, căci pe lângă învățătura bună spusă prin viu grai, circulă și alte învățături care au un amestec de adevăr și minciună, ceea ce merge din gură în gură, totdeauna se denaturează. Ca să nu se denatureze adevărul spus prin grai, Duhul Sfânt l-a fixat în scris. De aceea Sfântul Evanghelist spune, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra acestor lucruri de la obârșia lor să ți le scriu, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Deci eu îți scriu acum tot ceea ce îți confirm acum prin scris, tot ceea ce este adevăr din cele ce ai auzit prin viu grai. Să nu primim în chip ușoratic nimic de la nimeni, ci să cercetăm totul în amănunt ca să ne încredințăm. Dacă cele spuse sau scrise de cineva, sunt în deplină armonie cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Căci, așa cum s-a spus mai înainte, numai cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și numai adevărul face bine sufletului omenesc. Să învățăm să nu trecem peste ce este scris, aceasta să fie deviza vieții noastre, cum ne arată la 1 cu 4,6, în viața noastră de copii ai lui Dumnezeu de urmaș ai Domnului Hristos. Ce este scris, este adevărul limpede și concret pipăibil al lui Dumnezeu, este dreptarul, măsura cu care trebuie să măsurăm totul. Avem un mers drept și sigur spre ținta pusă înainte, numai când ne ținem de îndreptarul dat de Dumnezeu și anume cuvântul său scris. Altfel ne rătăcim. Iubiți ascultători, încheiem aici programul emisiunii de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul L003. Să urmăm și noi toate învățăturile acestea de dragul nostru, dacă altfel nu vrem să o luăm, pentru binele și securitatea noastră veșnică, la fel ca și Tom din povestirea spusă la început, să facem totul ce ne stăm putință pentru a ajunge la posesia Scripturii, să o luăm, să o citim, și împletind-o cu rugăciunea, să o lăsăm să se transforme într-o carte vie în viețile noastre. Astfel ne vom îmbogăți cunoștințele cu Domnul Isus Hristos, care este viața veșnică și vom putea fi transferați deja de pe acum din Împărăția Întunericului în Împărăției Luminii. Domnul să ne ajute ca toți ascultătorii iubiți să ne întâlnim în Împărăția Luminii împreună cu Domnul Isus Hristos. Amin.